Estét kívánok a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál már György köszönti Önöket. Mint tavasszal megígértük, fél év szünet és a legjobb adásaink ismétlése után új műsorokkal folytatódik a belső közlés. Ebben a műsorban, amit már korábban megszokhatták, továbbra is hétről hétre egy-egy íróval vagy költővel fognak találkozni, aki magával hozzá megjelenés áll friss szövegeit szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek valamiért meghatározóan fontosak számára. A mai adás, a nyitóadás ugyanakkor, mint már volt rá korábban is néhányszor példa, rendhagyó lesz. Múlt hétfőn a nyitó hetén már hallhattak egy zenei és külön kiadást, a Radiohead számai Gregorikor versei színesítették, a mai eset azonban más lesz, a szövegé lesz a főszerep egy világhírű író, Bruno Schulz egyik legjobb novelláját hallgathatjuk meg Valc Péter előadásában, utána pedig Bartók György szerzeményét, amely reményeink szerint illeszkedik a novella eléggé megfejthetetlen, és ettől roppantul izgalmas titokzatos vonulatához. A fiatal zeneszerző ezzel a munkával diplomázott az idén a Zene Akadémián. Várjuk Önöket hétről hétre a továbbiakban is, és addig se feledjék, hogy korábbi adásaink mind elérhetőek a belsőközlés.blog.hu oldalon, most pedig bele is kezdünk. RÚNÓ SULT FAHAJAS BOLTOK Ama legrövidebb, álmatak téli nappalok időszakában, Melyeket két felől, a reggel és az este felől, peremszekélybe foglal a szürkület, Mikor a város egyre mélyebbre bocsátotta ágait A téli éjszaka labirintusába és csak nagy nehezen térítette észhez, Térítette vissza a rövid virradat. Apám! Már el volt veszve. Eladta magát. Fölesküdött a túlsó szférának. Arcát és fejét akkoriban dúsan és vadul benőtte az őszhaj. Szabálytalanul meredező szőrszálai, csútak, sörte és hosszú pamacsok alakjába löveltek ki szemölcseiből, szemöldökéből, orlikából, és mindez öreg Riat rókához tette hasonlatosá ábrázatát. Szaglása és hallása rendkívül kiélesedett, s hallgatag feszült arcának játékán látni lehetett, hogy a két érzékszerve közvetítésével állandó kapcsolatban van a sötét zugok, egérjukak, padló alatti üres, korhat térségek és kéménykürtök láthatatlan világával. Mindenféle zörgés. Éjszakai recsegés, a padló titkos, csikorgó élete tévedhetetlen és éber megfigyelőre, kémre és összeesküvő társra lehet benne. Olyannyira lekötötte mindez, hogy egészen elmerült ebben a számunkra hozzáférhetetlen szférában, és nem is próbált nekünk számutatni róla. Nem egyszer kénytelen volt ujjaival csettinteni, s halkan nevetni magában, mikor a láthatatlan szféra kilengései a kelleténél abszurdabbá váltak. Ilyenkor megértő pillantást váltott macskánkkal, mely ugyan-e világ beavatottja, fölemelve cinikus, hideg, csíkokkal telerajzolt arcát, unottan és közömbösen hunyorgatott szemének rézsútos résével. Megesett, hogy ebédnél, evés közben, hirtelen letette a kést és a villát, és ügyet se vetve a nyakába kötött szalvétára, macska mozdulattal fölkelt, lábújhegyen átlopakodott a szomszédos üres szobába, és nagy óvatosan bekukucskált a kulcsukon át. Azután visszatért az asztalhoz, mintha elszégyelte volna magát, és zavart mosolyjal, érthetetlen motyogás, dörmögés közepette folytatta vég nélküli monológiát. Anyám rá akarta venni egy kis kikapcsolódásra, hogy elvonja beteges vizsgálódásaitól, ezért esti sétákra vitte. Hallgatagon ment, ellenállás nélkül, de meggyőződés nélkül is, szórakozottan és lélekben messze kalandozva. Egyszer még színházba is mentünk. Ismét a nagy, rosszul világított és piszkos teremben találtuk magunkat, mely tele volt álmos emberi zsivajjal és zűrzavaros kavargással. Mikor azonban átvergődtünk az embertömegen, óriási halványkék függöny bukkant föl előttünk, akár egy másik mennyboltozott ege. Nagy, Felfújt arcú, rózsaszínű festett maszkok úszkáltak a hatalmas vászon térségben. Ez a mű égbolt kiterjedt és lebegett hosszában és keresztben a pátoz és a nagy gesztusok hatalmas lélegzetétől, ama mesterséges, káprázatos világ atmoszférájától duzzadón, mely ott épült a színpad döngő álványain. A borzongás, mely ezen a nagy égi arculaton futkározott, az óriási vászon lehellete, melytől megnövekedtek és életre keltek a maszkok, elárulta a mennyboltozat illuzorikus voltát, éreztette a valóság rezdülését, melyben metafizikus pillanatainkban valami titok villanását sejtjük. A maszkok, meg megrebbenő piros szemhéjaikkal, színes ajkaikkal, hangtalanul suttogtak valamit, és én tudtam, hogy eljön a pillanat, mikor a titok feszültsége eléri a zenitet, s akkor a függöny duzzadó ege csak meghasad, fölemelkedik, hallatlan, kápráztató dolgokat tár föl. De nem adatott meg nekem, hogy kivárjam ezt a pillanatot, közben ugyanis apámon a nyugtalanság bizonyos jelei mutatkoztak. Sorra tapogatta zsebeit, és végül kijelentette, hogy otthon felejtette levéltárcáját, amiben pénzét és fontos iratait tartja. Miután rövid tanácskozást folytatott anyámmal, gyorsan, nagy vonásokban latravetve hmm, Adela becsületességét... Azt javasolták, menjek haza, és keressem meg a levéltárcát. Anyám véleménye szerint az előadás megkezdéséig még sok idő van hátra, és amilyen fürge vagyok, még vissza is érhetek időre. Kiléptem az ég fénypompájától színes téli éjszakába. Egyike volt ez ama világos éjjeleknek, melyeken a Csillagos mennyboltozat oly tágas és szerteágazó, Mintha széthullott, széttört külön egek labirintusára oszlott volna, Melyekből telik arra is, hogy akár egy egész hónapot ellássanak téli éjszakákkal, és ezüstös, festett búrájukkal beborítsanak minden éj tüneményt, kalandot, botrányt, karnevált. Megbocsáthatatlan könnyelműség egy ilyen éjszakába kikődeni egy fiatal fiút fontos és sürgős kikődetéssel, mivel hogy az éj félvilágoságában megsokszorozódnak, összegabajodnak és felcserélődnek egymással az utcák. Utcák nyílnak a város mélyében, mondhatni, kettős utcák, hazug és félrevezető utcák. Az elvarázsolt és megtévesztett képzelet csalóka tereprajzot alkot a városról, mely régóta ismertnek és nyilvánvalónak tetszik, melyben megvan ezeknek az utcáknak a maguk helye és neve, és az éjszakának, a maga kimeríthetetlen termékenységében nincs más dolga, mint egyre újabb és újabb képzelt alakzatokat elibénk tárni. A téli éjszakák e kísértései rendszerint ártatlanul kezdődnek. Azzal a kívánsággal, hogy megrövidítsük utunkat, a szokott helyett gyorsabb átjárást keresünk. Vonzó kombinációk támadnak, átvágni a bonyolult vándorlást valamilyen eddig ki nem próbált kereszt Ez Ezúttal azonban másképp kezdődött. Alig néhány lépés után észrevettem, hogy nincs rajtam a kabátom. Vissza akartam fordulni, de egy pillanat múlva úgy döntöttem, hogy ez fölösleges időveszteség volna, mert... Egyáltalán nem volt hideg az éj, épp ellenkezőleg. Valami különös melegség csermejei, a hamis tavasz lehelletei érezték. A hú fehér báránykákká ártatlan és édes gyapjúvá zsugorodott, melynek ibolya illata volt. Ugyanilyen báránykákká foszlott az ég, és megkettőződött, meg háromszorozódott rajta a hold, egyszerre valamennyi fázisát és pozícióját felmutatta e sokszorozódásban. Az ég ezen a napon szinte anatómiai preparátumokban mesztelenítette le belső szerkezetét, melyek fénygyűrűket és spirálisokat tártak fel, az éj zöldes kék göröngyeinek keresztmetszeteit, a végtelen térségek plazmáját, az éjszakai ábrándok szövetét. Ha az ember egy ilyen végig végigmegy a Podvale utcán, vagy a piac tér négyzet mint egy fonákját alkotó négy utca bármelyikén, okvetlenül eszébe jut, hogy még nyitva találhat-e kései órában néhány különleges boltot. Ezeket a csábító, ígéretes boltokat, melyekről a szürke hétköznapokon rendszerint megfeledkezünk, fahajas boltoknak nevezem. Fahéjszínű faburkolat borítja falait. Ezek a késő éjszaka is nyitva tartó, nemes légkörű kereskedések mindig is vonzották ábrándos tüzes képzeletemet. Gyére megvilágított, sötét és ünnepélyes belsejükben a festékek, a lak és a töméjén mély illata, távoli országok és ritka anyagok aromája lebegett. Találhatott itt az ember bengáli tűztől varázsszelencéig mindent. Rég országok bélegeit, kínai matricákat, indigót, malabári fenyőgyantát, egzotikus madarak, papagályok és turkánok tojásait, élő szalamandrákat és baziliszkuszokat, mandragóra gyökeret, nümbergi masinákat, homunkuluszokat virágcserébben, mikroszkópokat és látcsöveket, és legfőképpen ritka és különleges könyveket, furcsa rajzokkal és észbontó történetekkel telerógt ódon fóriánsokat. Emlékszem azokra az öreg és méltóság teljes kereskedőkre, akik lesütött szemmel, diszkrét némaságban szolgálták ki ügyfeleiket, telve bölcsességgel és megértéssel legtitkosabb kívánságaik iránt. És ami a legfontosabb, volt ott egy polc, ahol ritka és tiltott nyomtatványokat nézegettem egyszer, melyek gyötrő és kábító rejtélyekről rántották le a leplet. Oly ritkán adódott a e boltok meglátogatására. Ráadásul csekély, de csak elegendő pénzösszeggel a zsebemben. Ezért hát nem szalaszthattam el az alkalmat. A buzgóságomra bízott küldetés fontossága ellenére sem. Számításom szerint egy mellék kellett bekanyarodni, és a második vagy harmadik keresztutca után el kellett érkeznem az éjszakai boltok utcájába. Ez a kitérő eltávolított célomtól, de behozhattam a késedelmet, ha a sóbánya felé vezető úton jövök vissza. Szárnyat adott a vágy, hogy a fahajas boltokat fölkeressem. Befordultam az ismert utcába, és inkább repültem, mint mentem, ügyelve, hogy elne ne az utat. Már a harmadik vagy... Negyedik kereszt utcát is elhagytam, és az áhított utca még mindig nem volt sehol. Ráadásul még az utcák elrendezése sem felelt meg a várt képnek. Boltoknak semmi nyoma. Olyan utcán mentem, melyen a házaknak nem volt bejáratuk. Csupán gondosan bezárt, a hold viszfényétől vak ablakaik voltak. E házak másik felén kell a tulajdonképpeni utcának lennie, ahonnan ne házak nyílnak, gondoltam magamban. Nyugtalanul gyorsítottam meg lépteimet, lélekben lemondva a boltok felkeresésének gondolatáról. Csak mielőbb kikerüljek innét, vissza az ismert környékre. Izgatottan közeledtem az utca torkolatához, Vajon hova vezet? Egy széles, ritkásan beépített, nagyon hosszú és egyenes országútra értem. Nyomban megcsapott a nyílt, tágas térség fuvallata. Az utca mentén és a kertek mélyén festői villák állottak. A gazdagok díszes épületei. A köztük lévő hézagokban parkok és gyümölcsösök falai látszottak. Messziről a lesnóca alsó, ritkán látogatott szakaszára emlékeztetett a kép. A holdfénye ezernyi báránykára, ezüstös pikkelyekre oszlott az égen, halovány volt és világos, mint nappal. Csak a parkok és kertek feketéltek az ezüstös tájban. Mikor figyelmesen szemügyre vettem az egyik épületet, megállapítottam, hogy a gimnázium sosem látott hátsó fala húzódik előttem. Épp a kapunál jukattam ki, mely csodálkozásomra nyitva volt, és a lépcsőházban égett a lámpa. Beléptem, és elindultam a folyósú vörös futószőnyegén. Reméltem, hogy észrevétlenül át tudok lopakodni az épületen, és kimehetek az előső kapun, nagyszerűen megrövidítve utamat. Eszembe jutott, hogy bizonyára épp most folyik az emeleti teremben az a nem kötelező óra, amit Árendt professzor késő éjszaka tart. Gyakran összegyűltünk ezekre a rajzórákra télvíz idején, nemes lelkesedéstől fűtve, amire kiváló tanárunk ihletett bennünket. A szorgalmas diákok kicsint csoportja szinte elveszett a nagy sötét teremben. A palack nyakba dugott két kis gyertya lángja óriásira növelte, és széttördelte a fejek árnyékát a falon. Az igazat megvalva, nem sokat rajzoltunk ezeken az órákon, és a professzor nem támasztott túlságosan szigorú követelményeket. Némelyek hoztak magukkal hazuról párnát, lefeküdtek a padokra, s könnyű szendergésbe merültek. Csak a legbúzgóbbak rajzoltak, közvetlenül a gyártyák mellett, fényük aranykörében. Rendszerint sokáig vártunk a tanár érkezésére. Unatkozva álmos beszélgetés közepette. Végül kitárult szobájának ajtaja, és belépett a szép szakálú apró emberke, csupa ezoterikus mosoly volt, és diszkrét elhallgatás, és a titok aromája lengte körül. Gyorsan betette maga után a szertár ajtaját, melyen át a nyitás pillanatában feje mögött a gipsz árnyak, klasszikus torzók, fájdalmas niobidák, danaidák és tantalidák nyüzsgő tömegét pillantottuk meg, egy egész szomorú és meddő olimposzt, mely évek óta hervadozott egy gipszmúzeumban. Ebben a szobában nappal is szürkület kavargott, melynek homályában ábrándok, üres pillantások, sápadú oválisok, és a semmiségbe távolodó tűnődések kömpölyögtek álmosan. Szerettünk néha hallgatózni az ajtó előtt. Hallgatni e pókhálósan porladó romtár az Istenek unalomban és egyhangúságban bomladozó alkonyának sóhajokkal és suttogásokkal teli csendjét. A professzor méltóságosan, kenetteljesen járkált az üres padok mentén, melyek közt szétszóródva, Kisebb csoportokban rajzolgattunk a téli éjszaka szürke vízfényében. Meghitt, álmos csend volt. Kollégáim itt-ott álomra hajtották fejüket. A gyertyák lassan leégtek a palackokban. Tanárunk a régi fóliánsokkal, ódivatú illusztrációkkal, metszetekkel és nyomtatványokkal teli mély vitrinbe merült ezoterikus gesztusok kíséretében mutogatta nekünk az ódon kőnyomatokat, estéli tájakat, éjj sűrűségeket, téli parkok feketélő fasorait holdas fehér utak mentén. Az ámos beszélgetés közben észrevétlenül telt az idő, és egyenletenő szaladt, mint egy csomópontokat alkotva az órák pergésében, tátongó, puszta intervallumokat nyelve el itt-ott. Észrevétlenül Átmenet nélkül már a hazaúton találtunk rá ismét csapatunkra, a hótól fehérlő ösvényen, melyet a sövénybe illeszkedő bokrok, fekete, száraz sűrűsége szegélyezett. Mentünk a sötétsége bozontos partja mentén, súrolva a bokrok medvebundáját, slábunk alatt recseget ropogott a bozót a világos holtalan éjszakában, a tejszínű hamis nappalon, jóval éjfél után. Olyan volt-e fény, porzó fehérsége, Mely a hóból, a halovány levegőből, A tejszínű térségekből szemerkélt, Mint egy meccet szürke papírja, Melyen mély feketén szövődnek egymásba A sűrű cserjék vonalkái és satírozásai. Az éjszaka most, mélyen éjfél után, Megismételte Árend professzor íyi mecceteinek, noctúrnyéinek sorozatát, Folytatta a tanár fantáziálását. A parknak-e fekete sűrűségében, A bozót sörceszerű bozontjában, A törékeny gajacskák szövevényében Helyjel közzel lugas félék voltak. A legmélyebb, bejhes feketeség fészkei, Kusza fonadékokkal, titkos mozdulatokkal, Rendetlen jelbeszéddel telt oduk. Meleg, meghitt csend volt-e fészkekben. Leültünk ide, a langyos, puha húra, szőrös kabátunkban és mogyorót amit bőven kínáltak a sűrű cserjék azon a tavaszi es Menyétek, nyestek és cibet macskák sorantak át nesztelenül a bozóton, prémes, szimatoló állatkák, bundaszagúak és hosszúkás testűek alacsony lápacskákon. Gyanítottuk, hogy köztük vannak az iskolai szertár példányai is, Melyek kibelezve és kopaszra kopva bár, Megérezték ezen a fehér éjszakán, Üres bensejükben a hajdani ösztön A párzás hívó szavát, S visszatértek rövid csalóka életre a vadomba. De lassan zavarosodni kezdett a tavaszias hó Foszforeszkáló fénye. Végül kihunyt, s beállt, a hajnal előtti fekete, sűrű homály. Egyikünk másikunk elaludta meleg hóban, Mások kitapogatták a sűrűségben házuk kapuját, S vaktában beléptek sötét otthonukba, Szüleik és testvéreik álmába, A mély horkolás folytatásába ott, Ahol épp utolérték elkésett útjaikon. E sejtelmes éjszakai szeánszok titokzatos varázsa mindig lenyűgözött, és most sem bírtam ellenállni a csábításnak, hogy alkalmam adódik benézni egy pillanatra a rajzterembe. De elhatároztam, hogy én nem maradok ott egy kurta percnél tovább, bárhogy tartóztatnak. Ám, ahogy fölfelé lépkedtem a hátsó, zengő rezonanciát keltő cédrus falépcsőn, Ráébredtem, hogy az épületnek idegen, Sosem látott részében járok. A legkisebb nesz sem törte meg itt Az ünnepélyes csendet. A folyósók tágasabbak voltak ezen a szárnyon, Padlózatukat plüss szőnyeg borította, S előkellőség árat belőlük. A fordulókon kicsiny, lángoló lámpák világítottak. Az egyik ilyen hajlat után még nagyobb, Palotai pompával ékes folyóson találtam magam. Egyik fala széles, üveges árkádokkal egy lakás belseire nyílt. Kápráztató fényűzéssel berendezett szobák hosszú sorat árult fel szemem előtt. Láncolatuk szinte végen láthatatlannak tetszett. Sejemhuzatok, aranyozott tükrök, drága bútorok és kristály csillárok sorfala között hatolt be a tekintet, E fényűző termek sokszínű kavargással, Villódzó arabeszkekkel, Összefonódó gérlandokkal És bimbózó virágokkal telt puha húsába. Az üres szalonok mély csendjében Nem lakozott más, Csupán a titkos pillantások rebbelő raja, Melyekkel némán labdáztak a tükrök, és a falakat magasan fent szegélyező, Frízekbe illeszkedő, és a fehér mennyezetek struktúrájába belevesző arabeszke krémülete. Csodálattal és tisztelettel álltam-e pompa előtt. Megsejtettem, hogy éjszakai kiruccanásom váratlanul az igazgató épület szárnyába vezetett, magánlakása a küszöbére. Kíváncsiságtól földbe gyökerezve, dobogó szívvel álltam ott, a legkisebb neszre is menekülni készen. Hogyan is magyarázhatnám meg, ha rajta kapnak éjszakai kémkedésemet, Vakmerő minden lében kanálságomat. Hisz megeshet, hogy valamelyik mély plüsfotelben Ott ül észrevétlenül És csendesen az igazgató lánykája. S hirtelen fölveti rám könyveiből a szemét, Fekete, nyugodt Sibilla szemét, Melynek tekintetét egyikünk sem bírta ki. De visszakozni félúton, A vállal terv végrehajtása nélkül, Gyávaság lenne, úgy éreztem. Különben is. Mély csend honolt mindenütt. Végig az előkellő és valami meghatározhatatlan napszak dompított fényében derengő szobasorod. Láttam a folyosó árkádjain át, hogy a nagy szalon túlsó felén hatalmas üveges ajtó vezet a teraszra. Olyan csendes volt köröskörül minden, hogy bátorság szállt belém. Úgy éreztem, nem nagy kockázat lemenni néhány lépcsőfokon a terem szintjére, és néhány ugrással átszaladni a nagy, értékes szőnyegen, hogy kiussak a teraszra, onnan pedig minden fáradtság nélkül a jól ismert utcára. Mikor leértem a szalon parkettájára, a nagy pálmák alá, melyek cserepükből a mennyezet arabeszkijék szökeltek föl, észrevettem, hogy valójában már semleges területen vagyok. Ugyanis a szalonnak egyáltalán nem volt előső fala. Mondhatnám, lodzsa volt, melyet néhány lépcsőfok köt össze a város terével, mint egy elágazása a térnek. Egyik-másik bútor már a küvezeten állt. Lefutottam a küllépcsőn, és ismét az utcán találtam magamat. A csillagképek már meredeken a fejük tetején álltak, Valamennyi csillag átfordult a másik oldalra. De a hold, apró felhőcskék dunnáiba temetkezve, Láthatatlan jelenlétével világított, S nyilván még végtelen út várt rá, Ezért bonyolult égi procedúráiba merülve, Nem gondolt a viradatra. Az utcán néhány ócska rozog a konflis feketé lett, mint meg annyi szundikáló, rokkant rák vagy sváppok ár. Az egyik kocsis lehajolt a magas bakról. Vékonyka, vörös és jóindulatú arca volt. Parancsol, úrfi? kérdezte. A kocsi rándult egyet, Soktagú testének minden ízén és izületén remegés futott végig, S elindult könnyű abroncsain. De ki rá magát egy ilyen éjszakán, Egy kiszámíthatatlan konflisskocsis szeszélyeire? A küllők zörgése, az ernyő és a kas dübörgése közepette, Nem bírtam utam célját megértetni vele. Mindenre csak hanyagul és elnézően bólogatott, S dudorászva hajtott kerülő úton a városon át. Egy söntés előtt több konflisskocsis átogált, Barátságosan integettek neki. Vidáman válaszolt valamit, majd, anélkül, hogy a kocsit megállította volna, odavetette térdemre a gyeplőt, leereszkedett a bakról, és csatlakozott kollégáihoz. A ló, bölcs öreg ló, futólag körülnézett, s egyhangú konflis ügetéssel tovább paktatott. Tulajdonképpen a ló volt az, aki bizalmat ébresztett. Okosabbnak látszott a gazdájánál, de hajtani nem tudtam, rá kellett magamat az ő akaratára bíznom. Egy város széli utcába fordultunk be, melyet kertek öveztek mindkét felől. Ezek a kertek fokozatosan, ahogy előbbre haladtunk, nagy fákkal teli parkokká, azok pedig értők váltak. Soha nem felejtem el ezt a fénypompás utazást a leges-legvilágosabb téli éjszakán. Az ég színes térképe végtelen kupolává hatalmasodott, melyen fantasztikus szárazföldek, óceánok és tengerek tornyosultak, amiket csillagáramlatok és örvények vonalai, a mennyei földrajz sugárzó vonalai rajzoltak rá. A levegő könnyen belélegezhető lett, s ragyogó akár egy ezüst fátyol. Ibolya illat lengett. A fehér bundákhoz hasonló gyapjas hó alól reszkető kökörcsinek bújtak ki, a holdfény szikrájával finom kelyhükben, mintha fénypompában úszott volna az egész erdő. Ezer meg ezer csillag ragyogásában, melyeket dúsan ontott a decemberi mennybolt. Valamilyen titkos tavasz, a hó és az ibolyák kimondhatatlan tisztasága lüktetett a levegő lélegzetében. Dombos vidékre értünk. A fák csupasz virgácsaitól tüskés dombok vonalai, mint andalító sóhajtások emelkedtek az ég felé. E boldog domboldalakon a vándorok egész rajait pillantottam meg. A moha és a bokrok között hótól nedves, lehullott csillagokat szedtek. Az út meretekké vált, a ló meg-megcsúszott, s nagy kínnal húzta a kocsit, valamennyi izülete remegett. Boldog voltam. A keblem habzsolta a levegő áldott tavaszát, a csillagok és a hú üdeségét. A ló szügye előtt a hó fehér habjából sánc emelkedett, egyre magasabb és magasabb. Nagy fáradtsággal ásta át magát a tiszta, friss tömegen. Végül kimerülve megállt. Kiszálltam a konflisból A ló fejét lógatva fáradtan léhegett. Mellemhez szorítottam a fejét, nagy fekete szemében köncsillagot. Ekkor vettem észre, hogy a hasán kerek fekete sebtátong. Miért nem szóltál? Suttogtam könnyek között. Ezt neked szántam, édesem, mondta. És nagyon kicsi lett. Akár egy falovacska. Elengedtem. Furcsán könnyűnek és boldognak éreztem magam. Haboztam Vajon megvárja, mely a helyi érdekű kisvasutat, mely idáig járt, vagy gyalog térjek vissza a városba? Elindultam lefelé az erdőn át a meredek szerpentínen, eleinte könnyed, rugalmas léptekkel haladtam, majd amikor lendületbe jöttem, szárnyaló, boldog futásra tértem át, mely csak hamar síjjelésszerű siklássá változott. Tetszésem szerint szabályozhattam a sebességet, módosíthattam testem apró fordulataival az irányt. A város közelében lefékeztem ezt a diadalmas futást, illedelmes sétalépésre váltva. A hold még mindig magasabban állt. Nem volt sevége, vége, se hossza az ég átalakulásának, a sokszoros mennyboltozat egyre mesteribb alakzatokra változásának. Ezüstös, astrolábiumként tárta föl az ég ezen a varázslatos éjszakán benszeinek mechanizmusát, és vég nélküli evolúciókban mutatta be kerekeinek és fogazatainak arany matematikáját. A piac téren sétáló emberekkel találkoztam. Valamennyien egy csodás éj látványosságától elbűvölve, fölfele néztek, és magasba emelt arcuk, Ezüstös volt az ég mágiájától. A levéltárca gondja egészen kipárolgott a fejemből. Apám, különbségeibe merülve, bizonyára megfeledkezett már a veszteségről, anyámmal pedig nem törődtem. Az ilyen éjszakán, az év egyetlen ilyen éjszakáján boldog gondolatok szállják meg az embert, ihletek, Isten újjának látnoki érintései. Ötletekkel és inspirációkkal telve indultam hazafelé, Mikor osztálytársai máták utamat, Könyveikkel hónok alatt. A kelleténél korábban indultak útnak az iskolába, Mert fölébresztette őket, E véget érni nem akaró éjszaka ragyogása. Sétálni indultunk így túl A meredeken lefelé ereszkedő utcán, Ahonnan ibolyák fuvallata lengett, S nem tudtuk, az éjszaka mágiája ezüstlike még a havon, Vagy felvirat már a hajnal. A belsőközlés mai rendhagyó adásában Bruno Schultz boltok című világhírű novelláját hallották Valc Péter színművész előadásában, majd pedig Bartók György szerzeménye hangzott el az Óbudai Danubia sinfonikus zenekar előadásában Serein Zsolt vezényletével. A belsőközlés műsora ettől a héttől kezdve új adásokkal folytatódik a jövő héten Marton Éva várja önöket, most pedig a szerkesztő Pályi nevében is búcsúzom a műsorvezetőt, Vári Györgyet hallották.